أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر لی زنا ده نهشته میسی پاری صورتی مدد سر اغی شروع که گیم خبره دیتا نوم ورکلیشوه ده ده ده مدد سر ده ده غلوم بنی لپس دواجنه او تفصیل لماینه اغی انشاءالله را روانه او بازی مپسرین دیتا صورتو قم فانذر یا صورت الانذار دا نمومور گئی دکا قم فانذرم دیکی را غلی دی او انذار دا انذر مصدر دی نو دیتا صورت دی. انذار هم وای او دا دی ربط دا ما کبل زران نګوره ما قبل صورت ابتدا کې الله نوبل السلام ته و پرمل چېیای هل مظملقوممل لیل مضمل اغم دیته وي چې انسان ایک کپلو کې ځان د غونډون کیا موته خپل روحانی طور ځان تیار کا خپل بارهدو او چې سړی خپله تیار شينو بیا بلته داوت وګي نو دی ورپې صورت کې کوم فانددل هغې کې دې خپله عبه تو کا دی ک ننورم دللا نو یریو غا د دعوت کار او یرا وا د دعوت کار شروع او دارانگی اول سورتم مکی سورته دام مکی سورته هغه م ابتدائی دور والے سورته دام ابتدائی دور والے سورته ندا د્વાلا مناسبت شته ده اول دا مکی اتفاق ده یعنی مکم و کرمه که ده نبیل سلام ده هجرت نمخ که نازل شویده او اول صورت عالق نازل شو داغی یو سوه یا تو نرون او بیا ده صورت عالق نرستو سوخ وحی بندو او داغی نرستو روخ صورت چه نازل شویده دارون بنی صورت چې مستقل صورت ده اسمان نراغل لکه حدیث که رازی نواغده ده علک لومبنه دی خوداقی اگه لومبنی ایتون لومبنی دی بیا وحی بنده و او بیا مستقل چه نازل شویده نو نا صورت نازل شویده او واکیا اگه در شان نزول دسته و نبیل اسلام وی زروانو و ما در اسمان نا آواز واره چه ما براو کتل نو نبی علیہ السلام وی پیزل ملک اللذی جعنی بی حراء اغا پرشتا چه ما تبا آره حراء را کی رادلا نو اغا ما اولیدا پا کرسیبا نیناستاوا تز مکی او د اسمان مسکے نو زو او یریدم او یریدو سرا بازو روایاتو کی دیز مکی تمائل شب اویان علیہ السلام کو تراگے نبی زم ملونی زم ملونی فانزل اللہ تعالی یا ایها المدثر ما پټ کې سړی باندې عام توریا راشي نو څळे کټ پریوزی پریوز او پزان باندې سواجی صدرواجی بیمار شیه ير والی نبی علیہ السلام راګه پزان باندې صدرواجو ما پټ ما پټ کې الله جل جلاله د صورت نازل کو یا ایها المدثر کم فانذر نشان نزول اغدا رنگیو بل دا رستو صورت مزمل ننازل شو ده او مخکې د صورت فاتحینا د پسی صورت فاتحینا ننازل شو ده دا ابتدائی دور والا خبری لی صورت مزمل ده نمخک جی دیر شو بیا دا صورت ده او بیا دی پسی صورت ده فاتحات کوم موږ مسکی وایو هغه د پسې نادله شیم او بیا د صورت د نورو صورتونو نه امتیاز هغه خبره چې هغه کې نشته او د کې شته نظر دي چې کوم ابتداء پدې باندې دایو صورت یا یو المدثر بل صورت ده ابتدا ابتداء نه راغلی پدې نوم سره نبی السلام تا आवाज شوی د مدثر سره درنګي د سقر د جهنم د تبکی د دا سقر داږي اسباب هغه دا, دا خاص نوم ددي صورت کې راغلي د سقر بل ځای نه راغلي د جهنم د پرشتو تعداد نلص صورت کې راغلي د بل ځای کې اغه نشته نو ددې صورت ان شاء الله را بشي نلص پرشته ددې صورت خصوصیت تبل ځای او بیا صورت کې مزامین جری مختلف مزامین نبی له سلام الله تعالی ابتدا کې هغه صفان ذکر کوي چې دعایله کوم صفات پکار دي دعوتکار سره کې کپڑے پاکي پکار دي الله لوي بهانول پکار دي بيد جهنم نه ير ورکی مکذبینو ده چې ګمه خلک پیغمبر نه منې دا تعلیمات نه ترغیب د قران ترپ ته د تکذیب نه يرول لي او دارنګه کسد یو معانید کافر د ولید ابن مغیره اغه ذکر کړي او دارنګه ير ورکه مشرکان او کافرانو دے. نو مختلف مزامین ذکر کړي نو اللہ جل جلالهو فرمائی یا ایوہ المدثر نو دعیات ساتھ ہے دسار لابس و دسار مزمل اگه تو ایچی اگر دسار چوری دسار مطلب دا واس کرتے دا کپلو د پس اندی تاربائی کې دسار وائی حبر دین دالا اکثر مفسرین ہو بس ادمتلب بسیابی ہی کپلو کی زان را غنڈون کیا دا مانا کڑے دا مزملیم کڑے دا مدثریم دا مانا کڑے خو لغت کې یو باریک پرک دی دیسار اغاچه انسان د کمیز د پاس کمشه جی ناغی تا دیسار ویلگی خودل تا لغت والا ده غمانه ده یعنی ده غمانه مراد نده چه واسکت چه انکی آیا ده مراد نده نو دو کس ما الفاظ نبی علیہ السلام تا استعمال شوی دی یو مزم مل استعمال شوی دی یو مدد ثر نو د دی واکیاں خو اس تیرشوا چنا وبي السلام اوپر مایل چې بمابا نه يراله او زللم نمازان پټ کمبل یا سادر سړې بزان واجی خبر زنده لگا نه الله جل جلاله ته اوپر مایل د يرې حالت نه خبر زنده لگا نه ير ځان نه کومه کا د يرې حالت نه کمبل پرد جل او بلکي پاسه خلق د الله جل جلاله ہونا او ير و نوم سرا اوان سکو یو کسم سم تسلید یو قسم سپکواله د نبی له اسلام نه دیری ګولې او مراد هم ته نه هم د ک حالت چې ک مې راغله و نبی له اسلام و کی سادر صدر کې سو پټکل ونوم دک معنا دینه مراد دا چې دایر د زن نسپک او راپاسا امت ته اودریګا د کوم ان شاء الله باندې کوم یو معنا د خلګو دی کار ته اودریګا خبر ځان ته لګا نو هم دک معنا مراد دا کمچیا حدیث کې راغلی او پانت شوان صورت مزمبل نو علت کم آمانا مراد نا نو علت خو یا نبیل صلاة و ته تیرکم آو دست دو وجه نبیل صلاة و سلام زان سادرگی بٹکلو نو بازی مفسرین و یا نبیل صلاة و سلام بان د دعوت بوجي نو هغه ٹیم کم ده نبیل صلاة و سلام ده کفیتو او سادرگی زان پٹکلو نو اللہو پرمائل یا یوح المزمبل قومل لین سازرنا را پاسه والله جل جلال ته د شپې ودریګا او یا یاد اغه صورت مزمل نه مخکې صورت کلم نازل شوه ده نو اغه کې زیاد ير ورکړی شوې ده د آخرت باره کې نو نبی اسلام ته چې دا غنکه کم خزن او کم يروا او یا اغه کې مشرکانو او نبی اسلام ته مجنون وي انك لمجنون ایږي درشو وخام غاج سړی یو کس خیر خوای او د لیونی وي نخام خانبی علیہ السلام اغا وقتی ام پریشان او سادر کې ځان پڑکڑه مالاو پر, پر ملیائیو هلم الزم مل او یا اغا الپاز مجازی مانا بانی مجازی مانا داده چې یا من تزمل بن نبوه اے اغا انسان پاس چه اللہ جلال جلال ہوتا تا صفت دن نبوه درگل ده او پاسه خلکو تا داوت ورگا یا مجازی مانا مراد ده یا حقیقی مانا مراد ده نبیل اسلام بانه اغا وقت که مسیح روا نو التا که اغا مانا مراد دا او دلتا که چی دا نو دا خو یکینی طور حدیث کې سبارا غلی دا چه نبیل اسلام بانه یر رالا او زان سکو صدر یا کمبل کې پټ کو نو اللہ جلل جلال ہو پر مائل یا ایوح المدفر اے زان در انغارون کیا و کپلو که پسادر که کمبل که کم فاس نو د پاس امانا خو یا دغه یو سړی ویل کپاسه د کار ته ودرګه یې نه اعظم سره کله د امت ته ودرګه د امت انتظام وګه ودرې یو دغه معنا مراد ده چې یعنی اوله لندي اوله دې ته ویل کېږي نه د کار اهتمام وګه ځمېداري د کار واهله نوو اسلام ځمېدار سره کړل معلومره چې نبی علیہ السلام کومه ځمدارۍ سره امت ته رسول دی واخره چې د امت غواکړه چې الله حل بلغته خبره ده انداله آیا مت است دلنه دین اونر سوما در اور سو او اگې تاسو سو گئے نور خلقته اور سو نبی علیہ السلام کله ک علاړ ذکر تکړه نو کلک دې ته اورې ګه ځمداریت سره دې ته اورې ګه ځمداري قبول ده آیا دای چې سره ایم لاست نو خلقته سو لګرا پاسه خبر ځانته نا لا پر مې لیر په تار غلې د یې پرې د بسیر سپګه او را پاس نو را پاس د نو مراد د غزینه د دې بسترین د دې کټ چکم ځکه نبی اسلامو نو دا غین را پاسې دل سدی مراد را پاس او فانذر الناس خلق او یو روا د الله جل جلاله نو کچری دی د الله پرمانی کی او د شرک نو بری دی نو الله جل جلاله بدیت عذاب ورکي نو دو مانیش وربک فكبّر وربک او درف الفكبّر اغل وی دا الله جل جلاله نو دا ربکا دا دره مخکی کړه اصل کې رستو پکارو مفعول ترکیبیات وار سره تخصیص د اشاره خاص د خپل رب لوي بیان نو تعظیم اغد الله جل جلاله ذ ذات بیان دا لا تعظیم او د الله لوی بار بار بیانل چې انسان دا غین په خپل متاثر شي او انسان ذله اغد الله جل جلاله لوی والی همدینه مراد اغدانه او بعضه تفاسیر لکلي چې نبی له و سلام چې کله وਹੀ نازل ش الله اکبر وي او حضرت ې ادی ژر دي الله طالان هم اکبر ووي ګې نهاد د الله جل جلال هو یعنی یې الله وبر ویل ا هغه ې نه بعضې موف سرری نو غستدي او بعض موف سرری نو دی نهمراد هغه اه لوي جلال هو اغستې د وسییا او کپړی خپل چې خاص کر پهطهیر دا پاکېږه نو ظاهریو حقيقي او په لاره معنی د الفاظو غتاسو ته معلومه راځي چې کپلو ته یا طاهر ست وي پاکول ته وي او کپڑے پاکي پکاري دي د ايده لپاره په کوم کې ګرځي خو خبر پیغمبر دایي داغه انسان کپڑے پاکي پکار دي کپڑے پاکي ست ځکه انسان مس کوي او یو سنت طریقې ده شریعت او حکم دی دی ایمان حساب ته ویلی شوی ظاهری او معنا چې کومه ظاهر معنا د کپړې پاکي غنځا مراد او باز او مفسرین او د کپړې نه مراد دا دی چې کپړه لڼدول دا چې رب وزن په سې کپړې راخ کلي وګدي کپړې خبر ځان دا لريخ کتا نو یو اسراف هم ده خطر یې کنه دا کپړې لڼدول خبر ځان دا کنه باز اومن پسیری نو داغا مجازی مانا وسا. او باز ای خلق علاق اوی کپڑا پاک ساتا یعنی زانو اخلاق خسا دا زان دا بلد غیب نسا علاق اوی دادی سوڑی دی کپڑا دیرا پاک دا دادو پل امنا موس کی یعنی اخلاق خپل پاک سادي مامل اخلاق پل پاک سادي سا نو باز او تینا مجازی مانا آغا داغا استیده دا چه وثیابا کپتا حر پل امنا پاک سادي. د غيبنه د غيوب نه د بدخلکه نه د دې شیزو نه ځان سر نه دا مجازي معنی ظاهري معنی دا چې کپڑے سګه پاکي کا ځکه پاکو کپلو انسان مزوم کیو یو خبر د شريعت یو حکم دی بس دا په نړۍ کې یا اي اي المدثر کپلو کې ځان را اونډاون کیا زان کمبل کې سادر کې راغوم داون کيا قم فاندر صفان در او يره خلق د الله نا يا قم ادري گداوت صفان در او يره خلق وربك او خاص کر در فل فكبر وي بيان واس وسيابك او کپليس پلي پتا هير پاکه كان الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد واله وصحبه اجمعين اللهم احلنا وحدي بنا و جهاننا سبباً من احدنا اللهم ازينا بزينة الإيمان والإلا حولكم ادين يا الله كريم احضر لك المحكمات بين شئ اللهم كيراولي يا الله مقريباً الله زماني راضي شهر اللهم نسيب والسلطة